Gurekin azketa bimila amar elkarteko peio duruti eta Emil Dirratxet hor ditugu estudioan, eguran? Egun horan. Egan berda, e, e, emil dirratxetu, goi berian, ahibatzen ez daukula, tenoreko erarren dugu. Beraz, bar da bildu da, uh, bilda garbi, autetxeak bildu dira bai honan zinezten, autetxe guziek batek salbu azketan segitzeko alde bozkatu dute beraz, sorpresa izan da zuen biolurdi es uh, bainakien uh, beren uh, asmoa hori zela uh, beti gorreska hon dira eta uh, taskenian uh, aitortu dute beren jokutriaren uh, helburua uh, eta hiera zuten aligia estudioak egiten beste toki batzu nasemiteko van hajonzaba gainekin uh, horren uh, gastasuna horberen gelditzeko zela memento uh, artez beterena Hala, barda joan ziste, Emil Diraceta, alarege utzi zaituzte esertzerat? Mai arede, bon, ba, izten zor gertatudia, beraz, atzo kanopian, uh, uh, muntxo uh, eder bat, etan dana bat, azpanetek torriat, bat ziren hor, behaz, hola, uh, hola garretik ere, etoriak, behaz, uh, behroetan bar bat jende eta, ba, bon, utzi, ga, utzi gaituzte, beraz, uh, bilkodan parte hartzerat, isi xilabanan parte hartzerat. Ez da erran behar uh, baten uh, zaurionak bestiari pena emeiten diula, baina adibidez, astuntan, eh, agertu zen behar bada oragarren egin entzela, jendeak izituak, eta horrek zuer uh, esperantza bat uh, sortu zauzue, astuntan? Bai, hori uste dugu uh, Jukutriaren honorioa uh, dela, uh, bazakiten... Uh, Agasuntsa ist estudioen bidez uh, uh, nekea izanentzela, baina horihar ez ditu ganen bere kasaldotu dituztela du, gauzak uh, bermatzeko bean gelditzeko, bana jokugianan uh, erdian gira, banaan jo gauza bat bada, barda ikusi dugu aitortu dute bere uh, manipulazionik non ziren. Bost, uh, gune begistatu ditu Bilta Garbik azparnekoa ontsalaz 2008an bukatzekoa zen, jote ere bat baliatu aitzine ikerketak egin behar direla, era eginak, nahi du, Bilta buruz ez zira eginak, zer ganaidu Bilta Garbik azparlitik deriberatua sola azparnean, azparnean txegitza, emidik haitxat? Bai, <laughs> ez ez azbon uh, istorio piskatzen menemela, eh? da da nik 2008an uh, ahastatuko uh, zuzuten uh, de Liberoski uh, bere indireia, uh, tokian berian txegitzeko. Ibozu, uh, ikerketa toki berri bat harrapatzeko, 2008 uh, urtari uh, lan dute bakarrik atxikit, ono uh, haute txibatek alde ginik. Ez zuten uh, beste toki baten txekatzeko idearik orain arte. Eta eko siturloa, uh, Ikerketa horik nola eginak izan diren, hori eh? edesoratzen du, eh? zetaz uh, edemu berri bat harrapatzeko, baztuzten horgo oita hamar hektara, Eta amagetara hori eitan behaz sortzi un mila tona xartzeko lukeratzeko ogoi urtez tekusten dugulaik uh, asketako ere muaz erden asketak emezortziek dara ditu diadan nik beraz ogoi urtez hirrutan eitan hama bi mila tona lukeratzentzuzen uh, urteru erreni baita milion bat lau tona eta nahi duzte hono behaz sortzi un mila tona gio sakatu, noraz Bost gune horiek horagarre bon, Uh, Sointzire, aierhan ere? Esta guta, hipa, tu, edi, ez dut egin patu ere Atzora nuzte egin bon, zirte, uh, olarekoak egin zuten uh, informazioak uan ole, no? Eh, Olarean zuten uh, iduriz bi... Uh, uh, bitoki uh, begisztatuak aierhan bat azparnean egin zirte. Mm. Aipuzten ere, behar bada, sempererat igortzia azparnean teldu diren ondarkinak hori bak natu edo aipatu da? Ez da aipatu, ez da aipatu. Aitzeneko, yukutriaren ahazoin nadira. Uh, Erhan behar da ere, istudioa inna izan dela, uh, horden sozietateari sosietatea di galatus uh, baita, ez duela horrek bere burua zakuantzatuko. Hordian, uh, uh, eta hori, diru, sama errak emanak izan didela, horberian gelditzeko. Hordian, hori uh, dira kotriaren helburuak uh, askenean. Eta ikerketak eh, aipatzen ah, dira, zuek ah, esperientzia bat duzue, eh? zenta hagemanetan ah, ziste nunbait edo doziera menperatzen duzue, dukotria aipatzen duzue peodurruti, ez horno trufa gehiago zenitu duzue biltagarbiren ah, jokamoldean, berda? Ba, jendez trufatzen dira, uh, kriterio bedekilan, uh, behar balitz orai, eman dezaun, hasketako toki hori uh, estudiatu, Uh, elukete, bos minuta, ikertzalek uh, uh, galduko. Uh, ez ene reiten duguna da bakarrik ez dugula bakarrik hori nahi, hoitama horretazokan ditugu zikinak ez bekarri eskolerikoak banan, eskoleriketik, kanpotiket horretzen di zirenak, sozietate hori midaz. Hor uh, guk egiten duguna doa, hori ez dela toki egokia, ez dela hor, urzikinak bedek daukate bestetamano, biziki gehioa, eta bil zendela horiek, ez egan ahidu. gehio, xa, upzikin xartzen, jali dela. horiek egan ahidu. Eta gehio, dena ez dute tokia median tretatzen ahal, kamiontorak eurzen bote kanporat, e, erriten dugu mezela, tokia hori behar da gelditu, izina zahar bat, zahar, zahar, delarik behar da gelditu, berri bat egin, behar den mezela holak horik erriten dugu ez dela nihun behar, bizten da hola bainan <coughs> jendia izitzen da ikusiz nola egina ditan gauzak. Azaz, ernaik, nahi nahi duzu uh, beste uh, erribatek edo autetxibatek, uh, eh, nahi inguruan jarri zen, jarri uh, zen negoziak harteko, ikustez non lamodatzen duzen gauzak. Hor, behaz, uh, azparnen ongoi urten dako inazen kontratua, edo muan ongalki beti alitake, eta ara, oai deliberatzen mitute, ongoi urte gehiu emaiten dute, ben antailabita, jara, ez da dien denean, ez da publikoan, xe huraz ez? Eh. Idulitzen zahosie, Biltagarbiko autetxe guztiak dosie ha dutela edo gaindituak dira? Uh, hori, ahantelba da, Han, hanginen ikusi dugu gausak nola antolatzen diren eta harritzeko da. Ezen uh, uh, ahobatez uh, ezan dut ere, baietz biztanda beren irriškoa uh, kipitzen dutela beste ihoriz. Batek salbu. Batek salbu, biztanda Biltagarbiko gure herri aldeko asparne, herriko asparne biztanda kontradela eta hau zuheriak ere, biztan da hori ere biziki ongi defendetudu bruxiski, agazoinak emanez, baina uh, agazoinik ez delarik, nola aplikatzen da, jukut eta hori dugu, azkenean ikusi, bar da, eta geho, txiak, ikusten dugu, harritzeko da, deliberuak, lei, lei, eta lehoa lehitu gabe, nola hartzen dutzen, bexo, egaldatuta besoa altsatu dela. Hemen sortzi hilabetez lusatzea bederan azparneko asketan dagon ondarkin hori deliberatu du biletagarbi sindikatak eta horretan diren autetziak Bayonako kanopian bilduak ziren behar da eta hortaz mintzatzeko gurekin ditugu asketa bimila eta amar elkarteko kide diren emil diratsiat eta peo dirutik. Eta kude antza zitak eh, segituko du egiten, zita da, empresa privatua eta horrek ere belur gehiago horreino eh, sortarazten du eh, zergatik pedo durriti. Um, Zenta izaiten alda kude antza publikoa regei baten bidez. Bistan da, bistan da, ordi ame dena responsabietetak batak bat ikon hunditen eta haniz uh, tokitan Departemenuko Gashik lekugusiak hola ina dira. Urai uh, tendentzia hortan da, prezeski, uh, bai urare mailan taginatiko, gezi egiten du mesela, bakoitza bedak, kude aldizik. eta kariago uh, goztatzen. Nahi daukute, sinetra, sisitak eta horik susitatea horiek, zen ta hori dira, E, eta azkenean nauzi bereekin diritzutela jangotan e, legeak eta mare euski ikusi dugu horin eskomakila direla gure hautetsiak eta horik zer dute chingera sinan hida gure honetan ari direla horik dira beren akzionaren benefizioak nun ikusiko duten horian horik egite nahautena erakusi dugu bi bi hori aldelitazke aski Hor gert gertatutiten eta uh, gauza dañiroz guziak, hori gana kompetentzia dutela, Ordean, hori besen onge giten handu naik. Erraiten duzu, eh? Emil Dirratxet, azketan ez dela gehiago hola segitzienal, eta zer bez, deliberatzen da zuen ustez, azpernen segitzia zitaren dako merkeago delako? Ah, zitan eta irabaztea ira baituzte salbatu, ez eh? dubestek uh, atzo salatua izan dena dar, ere, zendako bilta ditu uh, publikoak eh, uh, emiten dituen ondarkinen eta tratatzeko. Ez da hor, uh, enterez pribatuen uh, ondarkinen tratatzeko. Zendaz, ikusten dela, ezeko, xartzen den loko poruan, egunetak eh? uh, ere uh, zagoen berrogoi uh, diraz, Biltak erbiko uh, ondarkinak eta geinaatekoak zitak dituela bere komerttzioaren aldetik razten uh, ag geni eh, bon, da onzan nun diren interesak. Publioa eta pribatua bon ez da ba, uh, uh, be da izeiten hal da, baina male euski ikusten den denmezzala eta beste kasutan gaszoa bebera da. egiten dute bat pribatua hobeki gobernatzen baematzen da numeroiti behar duteatik beste nuga beste eman tresna baliatu. Hordian, bereak egiten malutu askitute, bereak sekatzia tokia. Baina hor, besten tresna, prestatu, bestek prestatu traktorarek iran, ari dira ausu kolanen egiten. Hordian, e, konferentzia hartzeko. Hordian, joko tria hortan, male uski, hautetxiek, edo inorentziaz, edo interesez, male uski, ez dakit pentsatu, hortan dira. Eta ez dute deliberorik hartzen, beti erratxeneat, e, ikusi ditugu atzo haute txieak, klarki garbi, ez zutela legoa da ituik, dokumentu hori eta. Hor dien hartzen dituzte deliberuak, hori tako beden ente jantazen, deliberuak inurentzian eta inurkerian. Eme sortze hilabetez sinesten duzu emili ratxet, edo pentsatzekoa da berriz, be, berra bada, ogoi urteren dako, a... Bian ditaikela? Ah, Naibar duzu, ah, ah, ez zute bat beste, beste gabikiten al. Zetaz, eh? ah, ez est, dakit, uh, bon, nolaz nol eskuruatu do, pentsatu ten gauza, o hartuat zinez, Zetaz, ogoi urtez berriz segitzeko, ostena antonezela, behar da proiektu berri bat bezala antolatu. Ta hortako, behaz, behaz, berdira, ikerketa, luseak eta ez lukete urte bat leheno ukeitena alt. Beaz, hortakoz, xaila temurioan da enoakki estea, eta hortakoz, behaz, beste amare batez segitu. Hortakoz gadegen dute urte bat urte bat etinako lusatzea, modu berean etoki eh, berden norren goberste be be proiektuaren etalantzeko manana uh, bon. ba ara jok, beti jokutria kutria eta sore estubilta garbigaldeginen ama mesorti latan kolosotzea ez, du uh, ez sitakdu dugaldeiten. hala nondi ente e shak no Eta eh, berriki azketa 2004 karteak, bilkura publikoa egindu azpernen, dola bihaxte, bizpeiroaxte, idoten hori eta amak bat jende ere bildu zen, zuena ahrengura bai ez da, uh, geroztik atz bardatik, zer egiten aldo azketa 2004 karteako nahi, nepeodurriti? Lehenik, uh, ikusi dugu bezala, uh, jendetzea mobilizazio e egiten du, maleuski azpernen uste dugu uh, esan joko triaren ondorua baitira horik, uh, jendek uste dute kontratua segitua haizan endela, buk hartu hitugu hori urtesa eta hori urtesa Zekinak kontrati jola eginezalakoan, hitza hitz, askenean, eta egiten dugu okasunia dela hor gauzak aldatzeko. Baina, frangotan jende gustu dute, baina kontratua finituko, finituko duk. Baina, guk egiten dugu behar dugu latxiki mobilizazunea, eta ustelkeria ez dela bekari zekinetan, banan ustelkeria den eta ondorioa direla horik, eta ez ezdi, direla deliberu akartzen ahalko gula, gure buriaren gainetik. Asparnego Alde Chigusia eginatu dela ualdi ez, hernalako teu de la laurteontan kasu izazue kontratia finitzen ari da. Zertantzi deste beste den e, dut tokia ten chemiteko tokia chemetan laritaske nahi abalitz. Baina aldi gain dute sosa balak itzulipolitika baliatzen dute, baina jakinean nahi dut nahi haut argatsena joiteko nahi utela hoberian gelditu. Ta hori guk ez dugur sekularen onaktuko. Asparnego beretik egelkarguan eta Eriko etzian ala ere Sustengoa egintu duzue? Hor ziren hautetsiak hautetsi nombre handien hor ziren auuzateza hor zen, ondo egitako zuzendaria zuku jauna hor zen, barda gure izeenia mitatu dena argus jauna elektroko hautetia, hori denak ez zen ez gure alde direlako seo eta edo kontra bainan denen honetan delako da hori estaba geri gazparnen e, e, ko jenden antailetan edo beidatzeko, bainan jo gertatzen diren urzekinak e, hirisku diren dira eta urandira joiteko, eta hori ezin onartia da estuvalio eta inketa diten plazasa egietako urzekinetaz jo ustematu dute nor naranik gausak egiterat eta hala izan dira oi urte dute badute e, ikusteko manera banan agetxeneat ari dira beti alapez, mobilizazioa izanen da ondoko itza azketa bimireta amagelkartean bururatzeko e, denen honetarat e, e, izan behar dela egiten zu durriti, beraz orokorki e, esperientzia baduzu ezuekoa ogoi urtekoa, ondarkinen tratatzeko arrazoa horda eta ne horkeztu nahi e, hauzuan e, ukaitia olakorik xikatzen ote da orokorki zuen ustez, bilta garbi kadibidez, e, mil dira txet beste beste mabatzu ondarkinen tratatzeko ta kutsadura gutxu izaiteko uh -huh. ah orain arte ez eh, dute borta ba, beste borta liki ditzen edo beste kierta egiten uh, beste molde bat eta dituzteko bai dira hori onaktzen dugu eh, dituzten kanpainak uh, bez uh, publikoane eh, ergaez behar dela bez halazu uh, satapenetik eta koporua ondakin koporua apaldu eta bizikuntza bon, da, Man nara geroa hori uh, uh, akulatzen dugu ez dugu salatuko. gero or, ordatzen jokutgia zen nola alde batetik galdegina jendigusziak ondakin koporua bakuza bere etan tipitu, eta geohor lorperatzeko utzi zita uh, bezalako sozitadeba nahi deuna egin eta tonaka, milanaka, ehumilaka sarrarazi uh, uh, e, bat dira bi elemotatzez dugu onartzen ahal horik eta gero asalatzen duten ikarketa beste toki behi baten txekatzeko eman dute ere muaskia ondia zina dugu goa astetik eta kaden izenean ere egan dugu beti hartzela Tukitipiagoak agapatu eta inala okbile egin. Tukerik, taola bakotsa bere, bere luk aldean eh, responsabilitateak hatuko ditu. Bestenaz naz, atzogure ikusi du maigio zilean, zubra egez da, eh? ez baina magia ungiak, ez du fitxik ehten, du gauzak egiteat askerri zarpide dut eta horrek saikartzen du rolig nahaz mahase bai mitzamar dira gauzak, ta botatzen nehok ez takonu rennasen se ze aberastasunak ari diren asken lurperatzen hori da inulkeria da, beheski gauzak, baliatzen ahal energiari dugu hor eta uh, lurperatzen energia pura da, uh, gure ondotik heldu diren aberastasunar ditugu guk funditzen hor eta gazbiesa izigarria bada beriz Uh, Untsa behesiz, behiz baliatuz gauzak, baliatzen ahalitazke, eta ondarkinak litazke, eta baliat gari, eta, uh, beharatxena eta digida. Uh, sentzu eskashian, uh, Epe laburian. Epe gauzak bota. Eta hori denak baliatzen ahalitazke lag. Eta gu bat ditugu proposanenak egiteko, azduk gira, jorginak gu, beste tukietan badira. Hor, egunetak juta noia, egunetak amaga, luk da. eta badira tokiak, egunetak juta bostetaino horretu gedirenak. Ezen ondakinak balia garride egunetik. Hortan utziko dugu gure Xola Shaldia, eta azketa bimilata amag ingurumen defentsa elkartetik jintziste, e, bedaz, pio durruti emil dira txet, emil esker.